Відкриття на кінчику пера Планету Уран не можна побачити неозброєним оком, тому люди нічого не знали про неї майже до кінця XVIII століття. 13 березня 1781 року. Англійський астроном Вільям Гершель Відкрив її випадково за допомогою свого телескопа, який давав збільшення у 227 разів. Нову планету назвали Ураном, взявши цю назву з давньогрецької міфології. Міфи розповідають про те, що богиня Гея, або Земля, яка дає життя всьому, народила неозори синє небо, або Уран, яке напинається над нею, мов дах. За деякий час після відкриття Урана і обчислення орбіти його обертання навколо Сонця, виявилось, що планета рухається не зовсім так, як розрахували вчені. Було з'ясовано, що рух Урана навколо Сонця залежить не тільки від Юпітера і Сатурна, а й ще від якогось небесного тіла, поки невідомого. Двоє учених, француз Урбен Левер'є та англієць Джон Адамс, Почали вивчати особливості руху Урана, щоб вирахувати положення в даний момент на небесній сфері невідомої планети, що неможливо побачити неозброєним оком. За обчисленим Левер'є положенням невідомої планети її було відкрито 23 вересня 1846 року. Зробив це Йоган Галле у Берлінській обсерваторії. Відкритій на кінчику парапланеті дали ім'я Нептун. Так кремляни називали давньогрецького бога Посейдона – господаря морів і морських гливин. Існування дев'ятої планети Сонячної системи у 1905 році передбачив американець Персівай Лоуел, який уславився пошуками життя на Марсі. Він помітив відхилення в русі Урана і Нептуна від обчислених орбіт – і вирішив, що це відбувається через вплив розташованої отдалік планети, яку він назвав планетою X. Утім, до її реального відкриття він не дожив. Першим у місці, вказаному Лоуеллом, планету виявив співробітник Обсерваторії штату Аризона Клайд Вільям Томбо. 18 лютого 1930 року, порівнюючи фотографії зоряного неба, Зроблені за допомогою телескопа-обсерваторії імені Лоела, Томбо виявив об'єкт, який пересувався в напрямі протилежному напряму руху зірок. Це і був Плутон, якого назвали за ім'ям давньоримського бога Підземного царства. У серпні 2006 року Міжнародний астрономічний союз вирішив, що Плутон – це планета Карлик. По-перше, він дуже малий, менший за місяць. По-друге, немає власної орбіти. Натомість разом з іншими астероїдами утворює пояс Койпера.